Poštovani slušatelji, dobro večer u drugom putu od Mirjane Širola, Borisa Šurana i naših gostiju. Uvodno bih htjela reći da ste vjerojatno vi već čuli o jednoj zanimljivoj knjizi, a ona se zove Lijekovi ili priča o obmani. Autorica knjige je liječnica Lidija Gajski, koja je prozvala farmaceutsku industriju da vara bolesne i zdrave. Ta knjiga je izašla negdje u šest mjesecu ove godine i do sad su je mnogi pročitali, a neki su o njoj i rekli nekoliko riječi. Evo ja sam ovdje pronašla normalno gdje nego na internetu i što su rekli neki važni ljudi, također liječnici po struci i znanstvenici o ovoj knjizi. Naprimjer, profesor dr. Valerije Vrček. Je kaza ovaj knjiga vrlo kvalitetan pokušaj da se rasvjetli niz važnih aspekata moderne farmakoterapije i da se pronađu odgovori na pitanja koja su s njima povezana, kako užem stručnom, znanstvenom, tako i u širem sociološkom kulturnom smislu. Prof. dr. Slaven Letica kaže, knjiga lijekova ili priča o obmani autorice Lidije Gajski zanimljivo je vrijedno, popularno znanstveno djelo istodobno stručno, poticajno, provokativno i poučno. Milan Mazalin, doktor medicine iz Zagreba kaže, pred nama je zanimljiva knjiga u kojoj se hrabro progovara o nekim neprepoznatim ali često svjesno za nemarjenim pitanjima, autoricu treba uvrstiti u neveliku skupinu hrabnih skeptika koji nas upravo svojom skepsom navode na preispitivanje opće prihvaćenih spoznaja i upućuju nas na traženje novih rješenja i pristupa u medicini i životu uopće. To je gošća današnje emisije, drugi put. Ja bih naglasio ovaj zadnji komentar gospođi Gajski, hrabri skeptik. To su oni ljudi koji nas navode na drugi put, koji ne dozvoljavaju da ostanemo jednim i istim okvirima stalno i bez takvih ljudi nove spoznaje bi bile bitno bitno ograničene. S druge strane ono što je rečeno da je hrabra, to je definitivno jer dira u osinje gnjezdo, dira u profit vrlo velikih interesa i korporacija. Koje se dovode u pitanje sa ovakvim pristupom Prije nego čujemo gospođu Gajski Ja bih samo želio podsjetiti naše slušatelje Jer su mi se neki javljali Rekli su da su čuli jednu emisiju ili dvije Želim ih podsjetiti Da a, naša emisija Se nalazi na internetu Da je vrlo jednostavno dostupna I sve emisije koje smo snimili Od početka do ove današnje One se nalaze na blogu Dovoljno je utipkati Drugi put radio Na google -u i onda će se pojaviti ta emisija i tamo mogu kliknuti, slušati, preslušati, komparirati što su jedni gosti rekli što drugi i onda nam se javiti sa svojim razmišljanjima jer u konačnici tako smo i došli i do naše gosta ti si rekla da imamo gospođu Lidiju Gajski s njom je i naš sugrađan uh, Erol s kojim smo isto krenuli u razgovore na temi drugi put koji se uključio u našu emisiju. Drugi put Danas imamo jednu poslosticu, iznenađenje. Kada smo sreli našu današnju gošću, izgovorili smo deo seks makina. Zašto? Mirjana, naš polski gost Erol i ja danas smo se dogovarali kako ćemo napraviti jednu emisiju o načinu promatranja stvarnosti koji je drugačiji, koji je nešto izuzetno novo. I onda smo rekli da bi tu emisiju napravili sa naglaskom na Lidiju Gajski. Dok smo to razgovarali, zakucao je neko na vrata gdje smo mi razgovarali i pojavila se gospođa Lidija Gajski. Dobar večer. Dobar večer vama i slušateljima. Evo, ja sam predstavio uvodno, znači danas ćemo imati dvoje gostiju, Jedan je došao iz Zagreba, to je gospođa Gajski, a drugi je naš sugrađan Erl Čurt, kojeg ja dugo poznajem i s kojim smo u više navrata govorili i ovoj emisiji, o ovakvom programskom pristupu. I s njima ćemo danas nastaviti onome što se zove teorija zavjere, odnosno što neki zovu praksa zavjere večer poštovani slušatelji. Ja sam se bila pripremila da ćemo Erol Čurt i ja na neki način razmijeniti malo informacije, odnosno svoje dojmove oko jednog zanimljivog pisa, to je David Icke, koji sad u ovom trenutku čini mi se da je najčitaniji čovjek koji nam donosi informacije koje bi mogli zaista staviti na rub znanosti u smislu da su neočekivane za mnoge ljude i da mnogi ljudi zapravo tome i ne vjeruju. Ali ostavit ćemo Davida Ajka po strani danas večeras zato što smo dobili nešto što je još kvalitetnije sad u ovom trenutku, a to je pogled na naše zdravstvo. Doktorica Lidija Gajski. Ja sam internista i radim, radila sam svoje vremena u bolnici, sad već više godina radim u Domu zdravlja Zagreb centar. Što vas je potaklo da krenete u pisanje knjige vezane uz neke druge poglede na naše zdravstvo? Pa to je bilo presudno više elemenata. Prvo ono što svi primjećujemo, to je da ljudi uzimaju sve više lijekova, da se danas medikamentozno tretiraju ljudi koji se prije nisu tretirali. Potom tu je i taj pritisak farmaceutske industrije koju mi liječnici vrlo snažno osjećamo. Ja sam imala sreću i da sam, da se družim sa strušnjacima iz društveno-humanističke sfere, pa su neki poticaj došli i sa te strane i tako jedno s drugim krenula sam u istraživanje. I kad sam krenula u istraživanje, predamnom se u stvari prikazala jedna priča koja je naprosto me ponjela. Ja sam istraživala nekoliko godine i na koncu zaokružila... To sve u jednu knjigu koja, eto, mislim da je korisna uh, ljudima ne samo uh, stručnicima, dakle lješnicima, nego i lajcima. Erole, slobodno se uključi ti si gledao i emisiju na televiziji sa doktoricom Gajski i imaš puno više informacija i pitanja koje bi mogao postaviti pa slobodno se ti uključi kao voditelj također u ovoj naši su voditelji u našoj emisiji večer, pa mene bi čisto zanimalo da gospođa Lidija Gajski kaže nešto možda o gdje u biti leži pravi uzrok svega ovo što se dešava u medicini, jer kao što sam uh, gledao u emisiji ona ne stavlja samo u prvi plan farmacevske industrije nego stavlja naglasak na one koji bi nas trebali štititi, na, znači, na ove koje smo izabrali političare, na državne službenike, na liječnike koji bi trebali poštivati neki kodeks, pa neka nam ona kaže malo više o tom dijelu da sad ja ne govorim kad imamo već gosta ovdje. Pa puno toga je tu u igri, puno aktera, ali ja bih krenula u stvari od uh, ovog modela društva, gospodarskog političkog modela pa i čitave civilizacije u kojoj živimo. Mi se već nekoliko stoljeća nalazimo uh, i živimo jednu eru uh, racionalističku, dakle to je, uh, ona je temeljena na povjerenju u znanost, u tehniku, u tehnologiju, u struku. Nažalost, ta epoha čini se da je pri kraju ona evidentno počinje trunuti, ja bih rekla. Ono e, Apsolutno, ona je na silasku e, e, i to već sasvim jasno sada vidimo u području medicine i zdravstva e, evidentno. Ono što je jedan od temeljnih e, uzroka ove devijacije u kojoj se danas zastranjenja, u kojoj se medicina našla, jest e, e, ulazak, e, odnosno jedno ovladavanje medicinom i zdravstvenim sustavima od strane privatnih poduzeća, dakle od strane privatnog biznisa koji ne samo da je u velikoj mjeri preuzeo liječničku praksu, naše su zdravstvene ustanove uglavnom profitno, odnosno sve više profitno orijentirane, nego je preuzeo i medicinsku edukaciju kako profesionalaca, tako i javnosti, i to je ono što je možda najzločudnije u cijeloj toj priči medicinsku znanost. Naime, kao što sam rekla, naša se epoha zasnivanja znanosti za odgovore na sva pitanja za naše sve odluke, mi u stvari nalazimo u znanosti, ona nam e, tu daje orijentaciju. A u, u situaciji u kojoj ta znanost u velikoj mjeri danas već preuzeta za, za interese privatnih poduzeća, dakle nema njine, e, mi u biti gubimo uporište i mi smo dezorijentirani tako, tako je, e, i to bih rekla da je možda najzločudnije u cijeloj ovoj priči. Drugi put. Na koji su način znanstvenici zapravo sada uvjetovani od strane kapitala? Kapital uh, financira znanstvene istraživanja. Smatra se danas za već oko 70% kliničkih pokusa s lijekovima, a to je vrsta istraživanja kojim se dokazuje djelotvornost, sigurnost i splativost lijekova, je u vlasništvu farmaceutske industrije. Dakle, jasno je da onaj ko plaća istraživanje, taj ga i osmišljava i nadzire, a znanstvenici su nažalost postali tek uh, ukras. Uh, oni uh, samo djelomično su u izvođenju tih istraživanja, imaju djelomičan pristup podacima, nemaju uvid u i tu su dokazana brojna, brojne manipulacije. S obzirom da imamo znanstvenika i znanstvenika neki se žele prodati, neki ne žele se prodati na taj način, da li to znači da će se znanost zapravo početi cijepati? da ćemo imati one koji će imati rezultate nekakve koji su u skladu sa očekivanjima onih koji plaćaju i da ćemo imati drugu grupu znanstvenika i rezultata koje će zapravo osporavati to. Kako će se građani, bolesnici, zdravi ljudi u tome moć znači? Pa, e, znanstvenih debata uvijek je bilo i različitih mještine, različitih rezultata uvijek bilo, ja Međutim, ovo što se sada dešava je jedna evidentna no. e, manipulacija, jel, u kojem u kojoj vi imate, dakle, ako je 70% istraživanja naručeno i proizvodi rezultate kakve odgovaraju sponsoru, a ne one koji su vjerodostojni, onda je to već jedna ozbiljna, jedno ozbiljno zastranjenje, ono ozbiljan problem i, uh, i tu postoje ovo, vi ste dobro primjetili, znači sad dvije konkurentske znanosti, jel? što je paradoks ovaj, sam po sebi, ja? I e, naprosto to se trebati riješiti na način da države odnosno e, da društva nađu e, javni novac, dakle izvore financiranja koji mogu e, financirati vjerodostojna istraživanja, tako je i onda platiti znanstvenike e, i liječnike e, koji bi, koji mogu biti neovisni i proizvesti u stvari jedan vjerodostojan e, znanstveni nalaz. Kad govorimo ja. o slučajnostima, rekli smo došla je gospođa Gajski slučajno. Tako sam ja jedan dan slučajno šetao ulicom i sozbjerno da spremam ovu emisiju o teorijama zavire, o drugačijem putu, vidim ja jednu malu naljepnicu anarcho-sindikalisti. I dole piše jedna rečenica, riječ, kapitalizam, organizirani kriminala. E sad, to su ovako jako teške riječi i kad bi neko mi rekao ti si to je kao psovka, jel' tako? I onda opet slučajno slušam Prudona, za koga se kaže, on je negdje 19. stoljeće polovice bio, da je prvi nosio sa ponosom i na ime anarhista. E sad, onda sam malo prislušao tu emisiju i sad oni kažu ovako, anarhizam ne mora imati ovake konotacije kakve su nama u glavu stavljene, jer anarhizam može značiti da mi možemo, da već smo na tom nivou ili da se naš nivou svjesnosti i komunikacije podiže do toga da mi možemo bez posrednika odlučivati i rješavati naše odnose o važnim pitanjima tako da bi bilo dobro ostaviti si i taj prostor i reći ne anarhizam nije psovka anarhizam je možda perspektiva koje treba ići a ako se prisjetimo razgovora sa Mišakom on je zadnji put rekao možda sve treba do besmisla dovesti i onda je pitanje samoorganizacije i lokalnih samouprava i ljudi međusobno koji će početi stvarati i pojedinece ovako kao što smo a, ovdje. Je, apsolutno se slažem s vama dakle anarhistima je priljepljena jedna etiketa a to je jedna od uh, češćih strategija suvremenog društva a suvremeno globalizirano društvo teži centralizaciji moći hmm. A centralizacija moći je najveći neprijatelj demokracije u biti Jel, različitost je ono što vodi demokraciju, što, što razvija demokraciju. Prema tome narhizam ja bih sve isto sločila da je jedan pozitivan pokret i da ćemo mi sad i u tome se s vama slažem, dakle morati još neko vrijeme pričekati da se ovo, ova naša epoha još više uruši i onda će dakle nastati jedna kritična masa ljudi, za sad nas je još premalo, jedna kritična masa ljudi, ljudi koja će artikulirati za, i formulirati zahtjeve za promjenom i početi se samo udruživati uh, uh, u cilju boljega života. Drugi put. U svijetu se već događaju primjeri. Čitao sam u knjizi Veliki umovi razmišljaju na kraju prošlog stoljeća gdje jedan autor kaže da u Meksiku, opisujući situaciju, Mexico City u najzagađeniji grad na svijetu gdje ljudi u lokalnim zajednicama više ne mogu disati od zagađenja. I što su napravili? Nisu više čekali ni policiju, ni državu da riješi taj problem, nego su stavili barikade na ulaze u svoja naselja. I rekli su, nema više ulazka. vozilima jer je to zagađivanje koje mi ne možemo izdržati, a država nam ne pomaže. I onda su rekli, ulazak može samo po noći da se dovezu hrana i da se odveze otpad, a ostalo se mi organiziramo i mi više ne slušamo državu jer nam ona ne omogućava život. Evo ova situacija sa svinskom gripom možda je nekako primjer najaktualniji u kojem bi mogli definirati te neke stvari koje se događaju ciljano, a imamo i prvu reakciju iz Poljske gdje je zapravo jedna osoba u ime cijele države donijela odluku da ne želi da u tu zemlju uđe cijepivo protiv svinske gripe i da se ugrožava život. E sad, to je velika hrabrost. Apsolutno. Da li se to od nas očekuje? A ja se nadam, <laughs> ja se nadam, zrcu zdravog razuma, naime u ovoj priči o svinskoj gripi toliko je puno problema i dilema da je ona, naprosto kad se sve to skupa zbroji, pokazuje u biti da smo došli do ruba, da stvari o, o, ozbiljno kreću prema absurdu e, i daje vrijeme da i mi nešto poduzmemo. A ako želite, ja mogu to i obrazložiti. Jel, dakle, virus je uh, vrlo vjerojatno izišao iz laboratorija. On je kombinacija uh, materijala svin, virusa svinske, ptičije i ljudske gripe, koji je vrlo teško mogao nastati uh, u prirodi. Potom proširenje je, postoji i tu sumnje da je moguće da je proširen namjerno. Naime, tajming čitave cijele priče veoma suspektan na jedan plan prethodni. Naime, virus se pojavio proljetost kao novi virus. Međutim, firma Baxter još je u kolovozu lanske godine zatražila registraciju svoga cijepiva koje je upravo tako pripremljeno protiv toga takozvanog novog virusa. To odobrenje za registraciju cijepiva dobila je u oživku, a za mjesec dana u travnju virus se pojavio u Meksiku. Sama bolest je, pandemija znamo da je proglašena pod sumnjivim okolnostima, sam virus nije navodno, i po, zaključujući po onome što, smo, što do sad o njemu znamo, maligniji odnosno patogeniji i virulentniji od virusa obične gripe. Ljudi koji se u nas prebrojavaju iz dana u dan na jedan, ja bih rekla, tragikomičan način, jel? pa se jedan dan postavi sumnja da je neko umrao gripe, a drugi dan se to demantira, jel? Dakle, to su ljudi koji su ozbiljno bolesni, koji bi umrli u sljedećih nekoliko tjedana ili mjeseci zbog svoje teško osnovne bolesti, jel? Dakle, što se tiče samoga um, cepiva um, ono je vrlo slabo istraženo, um, ono je nejasne djelotvornosti, nejasne toksičnosti. Prema tome, puno je tu dilema i stvari koje ukazuju da je u biti cijela priča isplanirana unaprijed. Uklopila bi se u stvari ono što smo već vidjeli. Dakle, mi se sjećamo prije više godina strašnih priča o aids kojima su nas zastrašivali, govoreći da će svaki peti čovjek umrijeti od AIDS-a. Mlanske godine je Sjesta zdravstvena u stvari prekinula, odnosno obustavila tu o, o, epidemiju, odnosno pande pandemiju, proglasila ju je nepostojećom. 2003. smo imali SARS koje, o kojem se ono plesalo jedno ljeto jel? prije dvije ne je to isto bilo sa ptićevom gripom i sad imamo svinsku gripu, ja mislim da bismo nešto već uh, mogli iz cijele te priče na, i naučiti tu bi baš sad malo uvukao uh, Erola u priču, jer smo zapravo počeli razgovor o Davidu Iku mm -hmm. on negdje spominje tu teoriju koju je sada gospođa Gajski uh, ispričala na način da je rješenje Postojalo prije Nego se stvorio problem David Ike to zove, čini mi se teorija Problem, uzrok I rješenje Znači mi iskreiramo problem, problem A već imamo Rješenje koje rje. čuči I čeka znači, pravi trenutak Da se pojavi Pa što ovo gospođa Lidija Gajska je lijepo rekla Za to cijepivo gripe Ali ja mislim da tako inače sa svim drugim stvarima Kad malo pogledamo Držimo se sad ove teme Mene više ovako malo boli Evo, racije, ja, običan e, pacijent, znači sve na potrošača, doktori se svode na brojače bolesti, rješavanje bolesti, davanja cijepiva, davanje inekcije, davanje tableta, obelaze ih razni marketinjski stručnjaci koji nude ljekove koji rješavaju sve moguće probleme, zatrpani smo u reklamama i ljudi koji su zdravi, recimo, kupuju ono čak što im ne treba. Ali mene više kaže ovaj dio, znači, gdje su potrošači jednako u pacijenti. Taj dio je ovako dosta zanimljiv, s obzirom da, što so ste vi bili naveli u vašoj knjizi, da e, premali broj širenja bolesnih ljudi e, se prešelilo na tržište zdravih ljudi. Aha. Smanjili su se granice kolesterola, znači dok se kolesterol bio prihvatljiv do šest na sedam, bila donja granica, sad ispalo da je, da je 4 četiri, pet, ajde. Pa onda isto tako, mjere, tlak se mire na taj, takav način, osteoporoza, kod žena, to je dosta izražena sada, e, svi uzima lijekove za osteporozu, a uzorni uzorak je bio na bazi e, gospođe koja ili gospodične koja je imala između 20 i 30 godina znači, više smo zatrpani svim tim e, lijekovima koji nam većina ne trebaju, a i upitna njihova djelotvornost, isto kao i štetni učinci. Evo, zanimljivost je to da mi smo kao Republika Hrvatska uveli 300 e, milijuna kuna cijepiva bez verifikacije bez provjere da, da li zadovoljavaju određene standarde što je gospodin Milinović rekao da ćemo to naknadno riješiti jer u cijeloj Europi to nije riješeno znači, e, samim time farmaceutska industrija oslobođeni su bilo, kakoga, e, od, bilo kakve odgovornosti ako nekoj umre, a umre od sinjske gripe a što uzo cjepivo, vjerojatno uzo kasno a i na kraju kad možda budemo zbrali nažalost reći mrtve ispače, naravno da ih je više umrlo od posljedica cijepiva nego od gripe, mada s obzirom na prevladavanje medija, na kraju će ispasti da i možda i nije baš tako one mali broj, 10% će govoriti da je da je cijepivo glavni uzrok smrti, a ovih 90%, ovi de, 90 oni će reći neki drugi razlozi vezano uz bolest Drugi put Ovo se društvo bazira na profitu Marks je lijepo da ovim društvom upravlja profit, ne ljudi više. Ljudi više ne upravljaju društvom, nego upravlja profit unutrašnjom logikom svojom. I sada ako pogledamo korporaciju, što je korporacija farmacijalska? Institucija, organizacija koje je osnovni cilj što? proizvodnja Zaraditi. profita jer vlasnici tih korporacija su dioničari a dioničar neće pitati menadžera da li si proizveo lijek koji čovjeka ozdravi ili se proizveo lijek na kome sam ja ostvario profit to je već toliko otuđeno da tu više e, svjesno i podsvjesno onaj ko vodi firmu, on će čak podsvjesno, ako ne veći svjesno, početi raditi u korist profita da bi ostvario svoju menedžersku poziciju. Pa čak i na štetu ja. zravlja. Evo, zanimljivo mi je to da su se na kraju doktori sveli znači, na to da se računa njihova učinkovitost na temelju broja oboljelih. Mm. Što je dosta zanimljivo. Znači, vada su doktori ti koji su zaduženi da imamo zdrave pacijente, znači da nemamo pacijenata, da ih ima što manje, znači doktori, njihova efikasnost i njihov učinak i njiho, njihova isplata se temelji na koliko su ljekova dali i koliko su pacijenata imali. Znači, da li je tu ima se šta reći uh, još, mislim... Po, pošto smo ekonomisti, recimo, ali ja, mi se sjećamo da smo nekad učili uh, uh, te, uh, uh, uh, održavanje strojeva i onaj dio firme koji se bavi održavanjem strojeva, pa neće dobivati od vlasnika ako je, ima puno posla, nego će imati najveće beneficije, najbolju plaću u trenutku kad ima najmanje posla, odnosno znači da je postavio cijeli sistem, cijelu tvornicu, sve strojeve, da optimalno rade, da se ne kvare, da ima preventivnog rada na strojevima, što istu logiku možemo sprebaciti na ljude. Recimo, doktori trebaju preventivno raditi i tada ih trebamo najviše plaćati, a ne post festum kada su zapravo u funkciji farmaceutske industrije da potroše što više ljekova. Apsolutno. To, točno, u staroj Kini lješnici su bili plaćeni e, prema broju zdravih ljudi, a ne prema broju bolesnih neko, tako... neko to ismijava, ja sam već čuo, ismijavanje i etiketiranje, ah kako je to smiješno, kako je to glupo Međutim, e, možemo mi pričati šta god oćemo, ali in, Kina je civilizacija koja je 3000 godina ima I oni su imali velikih misli, velikih rješenja i zašto ne propitivati ta rješenja i danas? Apsolutno, po ovom zadnjem što ste rekli, dakle mi smo zapadnjačka medicina previše zatvorena prema ovim takozvanim alternativnim ili komplementarnim pristupima zdravlju i liječenju kao što su istočnjački uh, modeli od kojih bi uh, apsolutno mogli puno toga naučiti jer oni su zadržali taj holistički pristup, ali mi smo se sveli Biologiziraličku je, je biologizacija, mehanicistički jedan pristup koji čovjek, koji je čovjeka po izobjetiti sa strojem kojeg se popravlja. Mm. A što se tiče ovoga funkcioniranja zdravstvenih sustava, ja bih preporučila onima koji to zanima knjigu mog kolege Dražena Gorjanskog koja je izišla proljetos. Uh, on je uh, insider, dakle liječnik uh, zaposlenik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji je napisao knjigu je li Hrvatski zdravstveni sustav sustav i tu je polozeći od teorije sustava uh, analizirao naš zdravstveni sustav i došao do zaključka da mi u biti više uopće nemamo sustav jedan sustav da bi uh, se zvao sustava mora imati dijelove koji uh, su usklađeni, koji su povezani koji imaju zajednički cilj, a to je lječeni ljudi odnosno čuvanje zdravlja uh, i oni u svojoj analizi pokazuju da to više nije tako a ovo što ste spominjali vezano uz ustroj, uz profitabilnost, ali ja, dakle sustavi koji se bave nepoželjnim događajima, a takav i zdravstveni sustav jer se bavi bolšću ne bi smjeli biti ustrojeni na profitni način. Slično je sa sustavom vojske, policije, pravosuđa, vatrogastva. Naime, kad vi takve sustave koji žive od nepoželjnih događaja ustrojite profitno, onda njima prestaje biti cilj eliminirati, odnosno premenirati ne, taj nepoželjni događaj zbog koje postoje, nego baš suprotno. Jel? I to je ono što mi danas vidimo u zdravstvenom sustavu. Dakle, nije cilj sustava više liječenje ljudi, eliminacija bolesti, nego da održavanje bolesti kroničnima, doživotnima, i izmišljanje novih bolesti, kako bi se uh, sustav zara održava. Drugi put. Ja bih samo želio reći da ćemo imati priliku nastaviti slušati gospođu Gajski, jer je razgovor bio vrlo interesantan, imamo još elemenata i stvari koje smo željeli prenijeti našim slušateljima, a za kraj bih ostavio našim slušateljima na tragu ovog što je rekla gospođa Gajski, jedan... A za mene vrlo simpatičan, interesantan vic koji je sročen u Rusiji 90. godina, a koji kaže Sve što su nam komunisti rekli o komunizmu, bila je potpunan laž. Nažalost, sve što su nam komunisti rekli o kapitalizmu, ispostavilo se točno. To slušanja, poštovani slušatelji, i čujemo se iduće srijede u isto vrijeme. Drugi put